Мехмед, Джихангір І не зазолотилося повітря І світ не став барвистіше Як колись здавалося їй після кожних народин Тільки стопався світ високими стінами довкола неї І гримів султанським залізом Яке несло смерть у всьому живому Завжди є нещасні, беззахисні землі Які всі приносять у жертву так само, як і люди Вона, принесена в жертву ще від свого народження і вже нічим не зарадиш. Слухала Баязида, а сама думала про свою приреченість. Сумно усміхалася, а сама думала про те, що треба вміти плакати і мати змогу це робити. Несподівано спитала Баязида, а де Селім? Селім колопади тепер він старший. Старший? – здивувалася вона. Але ж не для правди не для істини. Який його колір? – Тепер настала черга дивуватися Баязидові. Колір? Не розумію вашої величності». Вона й сама не розуміла. Коли її сини були ще зовсім малими, вона виспівувала, побачивши в небі над Стамбулом барвисту райдугу. «Алибана єшіль тарлалала». «Червоний колір мені зелений полям». Аселім бігав і, дратуючи братів, вигукував. «А мені чорний, а мені чорний». Уже всіма забулося, а вона пам'ятає, і орли в нього в клітках були чорні, нащо вона випустила їх? Чорних орлів на білих лелечок. І бурмотів молитву, де кінчається марення і починається дійсність? Ба язик щось розповідав про здвоєного Мустафу, який роздвоювався попервах для Джихангіра, а тоді вже й для нього самого. Про що він і чого хоче? Щоб вона з'єдналася з синами живими і мертвими навіть у їхніх мареннях? Одному синові Мустафа роздвоювався в покаламученій свідомості, другому завдяки його надто гострому розуму. То де ж той Мустафа? Спитала вона майже роздратовано Хоч ніколи не вміла до пуття дратуватися Той утік А хто вбитий? Мустафа Тоді хто ж утік Виходить теж Мустафа, але не справжній Двійник Двійник? А навіщо це? Хто вигадав? Аж тоді зринуло ім'я Валіде Хавси Зоставалася мудро підступною Навіть до смерти Все передбачила наперед Ага, наперед визначила І смерті її синів теж наперед визначила Валіде А для Мустафи вигадала двійника, щоб заплутати всіх, може й самого Аллаха Божевільна думка струснула Роксолану Знайти двійника для Баязида і порятувати свого улюбленого сина Негайно знайти для нього двійника Валіде бач здогадалася зробити це для Мустафи Геніальна злочинність «Чом же вона не зуміла? Покликати Гасана і звеліти йому? Пізно, пізно. Треба було з дитинства, як для Мустафи. Тепер ніхто не захоче розділити свою долю з доли її сина. А той, другий Мустафа, де він?» «Де він?» – перепитала вона вголос, І Баязець зрозумів, про кого йдеться. Відповів майже безжурно. «Відпустив його?» «Як же ти міг це зробити? Цей чоловік ще страшніший і загрозливіший за справжнього Мустафу. Він оволодів усім тим, що й Мустафа, але він скривжений своїм походженням, і тепер спробує все відшкодувати. Чому же не спробував одразу? Бо занадто близько був султан з військом, а я не чарив, одразу відчули не справжнього Мустафу. Він, мабуть, ніколи до них і не ходив. Казав, що ходив іноді». Але вони завжди чомусь мовчали. Може, відчували, що то не Мустафа, і вперто мовчали. І нічого страшнішого за ту мовчанку той чоловік ніколи не чув. Тож бо, чоловік той має розум і тонке чуття. Ще небезпечніший за справжнього Мустафу. Десь за півроку її слова ствердилися. Баязид прийшов до матері Бліди від розгубленості. Ваша величність, він об'явився. Хто? Лже Мустафа. Виринув аж коло Сереза в Румелії, здається, звідти родом. Румелійський Беглербег повідомляє про заколотники у тих місцях. Як же знаєш, що то самозванець? Прислав до мене чоловіка. Де той чоловік?